Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a Magyar Óra adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás. Adásunkat a Brunswicki Radgers Egyetem stúdiójából sugározzuk minden vasárnap este 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers Rádió majd követik az élő adás jelét. Ha a kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, magyarorakukacjahu.com, illetve a Facebookon a Radgesz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk mindig érsevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma április 17-e van a Névnaptár szerint a Rudolfok Névnapja. A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetés következik a New Brunsviki Városi Könyvtár Magyar Részlegének vezetőjével, Ruscsák Kelemen Irénnel. A mai adásban megszólal két erdélyi fiatalember, akik nemrég jöttek Amerikába szerencsét próbálni. Fogom ismertetni a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz sport és természetesen sok zene. A mai műsorban duetteket hallhatnak magyar előadóktól. Az első szám, amit ma hallottunk, Keresztes Ildikó és Novák Péter Tünnjel című száma volt, most pedig egy filmsláger következik a Valami Amerikából. A címe Vetközés. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához! Még magamon tartom Kicsit a ruhát Még nyújtsuk a percet Hadd várjak, hogy várt Még nyújtod a percet Még nyújtod a szót Semmi, sem te Kedves hallgatóink, most pedig hallgassák meg mai hírcsakrunkat! A fejlesztési miniszter Fellegi Tamás az elnökség fél évét értékelte Brüsszelben, és az mt nek adott interjújában kijelentette, hogy sikeresnek tartja a magyar elnökség három hónapját. A miniszter úgy vélekedett, hogy az elnökség a számára kilólt feladatokat sikeresen teljesítette. Ahol volt rá mód, ott az EU ebben az időszakban eljutott a jogszabályalkotásig, ahol pedig nyitva állt a lehetőség, ott megszülettek a politikai kompromisszumok. Paks. Biztonságos a paksi atomerőmű. A földrengéseket is kiállná, hangzott el a Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának kihelyezett ülésén. A testület elnöke a Fideszes Rogán Antal közölte, az atomenergiáról nem mondhat le Magyarország sem. Megjőzöttünk arról, hogy a paksi atomerőmű biztonsági felkészültség a kiváló. Földrengés biztonsági és egyéb biztonsági előkészületekre 96 és 2002 között 60 milliárd forintot költöttek. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy olyan kérdésekre is tudnak válaszolni, amelyek európai szinten még csak ma merültek fel. Moszkva. Orosz és külföldi űrhajósokat tüntetett ki medvegye elnök a krámben, kedden az űrhajózás napján, 50 évvel azután, hogy az első ember Gagarina a világűrben járt. A kitüntetettek között volt az egyetlen magyar űrhajós Farkas Bertalan is, aki 7 napot és 20 órát töltött az űrben 1980. májusában. New York. Csoportos állampolgársági eskütétel volt New Yorkban, jelentette szerdán az MT-nek Dán Károly nagykövet, New Yorki főkonzul. A főkonzul szerint a New Yorki külképviseleten kiemelkedően magas a benyújtott állampolgársági igények száma. Ez részben annak köszönhető, hogy a misszió munkatársai folyamatosan felkeresik a konzuli kerületekhez tartozó magyarok lakta nagyobb településeket, és mintegy házhoz viszik a szolgáltatást. Az eskütevők számáról a diplomata nem adott felvilágosítást. Újvidék Húsz alkalmazottját magyar nyelvtanfolyamra küldi az Újvidéki Rendőrség, írja a Magyar Szó című délvidéki napilap internetes oldalán. Stevan Kristik, az Újvidéki Rendőrség parancsnok helyettese elmondta a magyar szónak, a nemzeti közösségekkel való könnyebb kommunikáció érdekében döntött úgy az Újvidéki Rendőrség, hogy nyelvtanfolyamra küldi 20 alkalmazottját. És mit New York? Öt évnyi tárgyalás után New York város vezetése beleegyezett, hogy New Yorkban megépülhessen az 1956-os magyar forradalom emlékműve. Jelentette ki a New Yorki Kossuth-szobornál megrendezett márciusi koszorúzási ünnepségen Pap László építés, az emlékműbizottság elnöke. Az emlékműbizottság elnöke elmondta, hogy az 1956-os mementót a menhetteni kossuth Szoborn melleti parkban fogják megépíteni. Kedves hallgatóink, most pedig következzék egy új dal, újabb dal, egy duett, amelynek, amelyben az előadók Cserháti Zsuzsa és Korda György, a dal címe Maradj Még. Köszönöm! Kedves hallgatóink, most pedig uh, egy interjú következik, amit felvételről hallhatnak meg, hallgathatnak meg. Az interjú Rustsák Elemen kir Irénnel, a Nyubransziki Városi Könyvtár Magyar Részlegének vezetőjével készült. A Nyubransziki Városi Könyvtár Magyar Részlegénél tartózkodom, uh, és vendége vagyok a Magyar Részleg vezetőjének, Rustsák Elemen Irénnek. Um, igen, egy pár kérdést szeretnék feltenni neked a magyar könyvtárról, hiszen ez egy annyira egyedi dolog, hogy itt egy amerikai nagyváros kellős közepén egy könyvtárnak van egy magyar részlege. Mióta létezik ez a magyar részleg? Pontosan nem tudom. Most a New Brunswick történelmileg um, már a múlt végétől um, Nubrasziknak volt magyar lakossága. A Johnson and Johnsonhoz jöttek ki a dolgozók, az volt az első nagy hullám a múlt század végén. A, a, akkortól nincsenek magyar könyveink. A két háború között és a második világháború után, főleg amikor megint volt egy menekült hullám, akkortól már láttam magyar könyveket. Tehát akkor már működ, működött itt magyar részleg. Viszont szerintem a Magyar részleg a II. világháború utáni hullám, és az 56-os hullám után, tehát kb. az 50-es évek közepe, és főleg az 56-os magyarok, mikor kijöttek, az után gyarapodott nagyon. És kb. hány kötetet tudtok magatoknak? Most kb. 1600 kötet van, ami már csökkent az évek során, mert sajnos az emberek kiköltöztek Nubranszikról, és... Csökkent az olvasók. Szóval uh, szelektáltak is a könyvekben, néha traktok uh, ki és hoztok újakat? Igen, sajnos helyhiány miatt uh, muszáj volt, meg elavult, elavult a, a jelenlegi magyar állomány, elavult. Nagyon sok klasszikusunk van, és arányaiban az a több, és sokkal kevesebb a, a modern anyag, amit mostanában adtak ki. Na most hallottunk olyanról, hogy ez a magyar részleg veszélybe van, mivel egyre kevesebben térnek be ide kölcsönözni magyar könyveket, ez igaz? Igen, ez sajnos így van, nagyon-nagyon legcsökkent a kikölcsönzött magyar könyvek száma, és mivel a könyvtár helyhiányjal küzdik, amennyiben nem mutatkozik javuló tendencia, előbb-utóbb a magyar részleget meg fogják szüntetni. Na most a kedves hallgatók, akik itt élnek New Jersey-ben, uh, tudnának ezekből a könyvekből kikölcsönözni úgy, hogy nem New lakosok? Igen, van egy olyan szolgáltatása a New Jersey könyvtáraknak, amit úgy hívnak, hogy könyvtárközi kölcsönzés, angolul interlibrary loan, és ez azt jelenti, hogy mi bárhová New Jersey-n belül bármelyik könyvtárba elküldjük a könyveket. És az internetnek hála, Ezeket a könyveket, tehát az, hogy milyen könyveink vannak, a katalógus hozzáférhető az interneten, és a bárhol New Jersey-ben a könyvtáros meg tudja nézni. És én nagyon-nagyon szívesen segítek bárkinek ebben föl lehet hívni, vagy az ottani könyvtárból a könyvtárosok fel tudnak engem hívni, és akkor el tudom mondani, hogy hogyan lehet megnézni, hogy milyen könyveink vannak. Ez nagyszerű. És el tudnád mondani, hogy melyik számon a könyvtárnak a számát be tudnád nekünk mondani, és gondolom, hogy személy szerint téged kell kérni ezen a számon. Igen, a könyvtár száma az 732, 745, 51, 18, vagy 51, 16 is lehet, vagy 51, 0. És az, vagy engem kell személy szerint kérni, úgy is menek, hogy Irén, úgy is menek, hogy Mrs. Russák. Viszont, ha nem vagyok itt, a nagyon-nagyon jó könyvtárosaink vannak, és ők is meg tudják nézni. Nagyon szépen köszönjük, és remélhetőleg a könyvtár meg lesz mentve itt Nyugranszvikon. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Kedves hallgatóink, folytassuk az adást egy újabb duettel Malek Andrea del Husse John, 1001 éjjel. Az ablakon át intesz felén, megszokott minden, valahogy elmúlt itt bennem, a régi tűz, a vány. Március 31-én New Jersey-ből New Jersey-gyung nevű városából jelentkezem, amíg meglehetősen télies időjárási viszontagságok közepette. A szabadban vagyunk, néhány fagylaltos autó között állva a szemerkélő esőben. Ahogy említettem, többes számban nem egyedül vagyok itt. Két erdélyi fiatalemberrel beszélgetek, akik tíz nappal ezelőtt érkeztek Amerikába szerencsét próbálni. Fiúk, kélek benneteket, hogy mutatkozatok be a hallgatóknak. A nevem Csongor, Marosvásárhelyről érkeztem, együtt a barátommal. Egyetemet végeztem nemrég, munkahelyet kerestem, és utána úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk itt Jó, ott kívánok, Kovács Zoltánnak hívnak. Ugyancsak Csongorra jöttem, szerencsét próbálja az Egyesült Államokban, Nagy Károlyból vagyok. Én úgy szintén egyetemet végeztem Csikszredában hallgatók voltunk és most jóinkban vagyunk jelen pillanatban na most a beszélgetésből kiderült, hogy mind a ketten egyetemet végzett emberek vagytok és mégis itt Amerikában próbáltok szerencsét gondolom ennek vannak okai megkérdezhetném, hogy mi az, hogy nem találtatok otthon munkát, vagy esetleg, ha volt munkátok, akkor uh, uh, milyen szempontból nem felelt ez meg nektek? Ki, ki szeretne először válaszolni Csongor? Igen. Uh, hát uh, így van. Mind a ketten dolgoztunk, de nagyon nehéz szakmában munkát kapni, és uh, a bérezés az legtöbbször nem megfelelő. Mind a ketten ugyanebben a helyzetbe voltunk. Uh, sok munkaidő, kevés bérér és gondoltuk, hogy itten, saját lábunkon, saját erőnkből megpróbáljuk, mit tudunk csinálni. Zoltán, tudsz ehhez valamit hozzáfűzni, ami esetleg uh, számodra másképpen uh, alakult, vagy te másképp gondolod? Csak helyeselni tudok, Csongonál majdnem mindent elmondott, ami ebben a témában <gül> felvethető. Szóval szakmában nagyon nehéz helyezkedni nálunk otthon. Hogyha az ember is helyezkedik, egy nagyon minimális összegért tud, tud munkát vállalni, és az, az a helyzet, hogy az embert nagyon kihasználják otthon. Mi ennek a reményében ott hagytuk a valamilyenféle munkahelyeinket, mert mind a dolgoztunk, és reményeink vannak, hogy hátvét hátha kicsit nagyobb szerencsének majd tudunk örvendeni, és esetleg a diplománkat hasznosítani vagy valami. Kérdezem meg azt tőletek, hogy Magyarországon próbálkoztatok, vagy az sem vetődött bennetek, hogy rögtön Amerikában próbáltatok munkát keresni, vagy felvetődött egyáltalán, hogy megpróbáljátok a tengeren túl. Ez hogy alakult ki? Csongor? Hát ennek több oka is volt az én szemszögönből nézve. Nem is annyira Európára, nem koncentráltunk inkább egyből a tengeren keresztül. Tehát azon felül, hogy a munka lehetőség talán jobb, vagy a bérezés nagyobb, főleg, mint otthon, volt benne egy ilyen kalandvágy is, hogy próbálkozzunk saját lábunkon megállni, mit tudunk elérni, egyszerűen a saját határainkat tapasztaljuk meg, és a, a lássunk új szemszögöket, új gondolkodásmódot. Tehát ez egy össz dolog, nem csak egy oka van annak, hogy mi eljöttünk. Lóten, én mivel nagyon közel a Magyarországhoz az az igazság, hogy csak nem próbálkoztam meg, pedig a barátaim tanácsára azt mondták volna, hogy még talán szakmában is helyezkedtem volna. De úgy gondolkoztam, hogy uh, ha elmennék az idegenbe már, Magyarországra, uh, semmi barátom, semmi családom, semmi nem lenne ott, az már majdnem ugyanavval lenne egy ilyen jogú, mint hogyha kimennék külföldre, vagy akár egy óceánval aztánál szóval az otthonantól. Így legalább volt ez a lehetőség, hogy ketten a jó barátommal el tudtuk indulni, <kül> és... Reményeim szerint így, így ket, ketten egymás mellett, akár egymást is tápolva, támogatva, jobban el tudunk helyezkedni a nagyvilágban. És hagyd kérdezem meg tőletek azt, hogy a vízum megszerzése okozott valamilyen nehézséget, nem, a vízumot nagyon könnyen megkaptuk. Gondolom közre játszott az is, hogy egyetemet végeztünk, nem tudhatom. De viszont abszolút egyszerűen ment, néhány kérdés, néhány válasz. Persze meg kellett teremteni az anyagiakat hozzá, és már meg is volt. Tehát az volt az egyik legegyszerűbb lépésünk. Na most úgy tudom, az hozzá kell tenni, hogy nem turista vízumról, hanem munkavállalási vízumról beszélünk, így van? Így van, h 2 és vízummal jöttünk, tehát hogy munkát tudjunk vállalni. Kontrakt alatt megvolt előre a munkahelyünk, ez is könnyített azon, hogy megkapjuk a vízumot. És uh, volt lehetőségetek arra, hogy válogassatok a munkák között? Hát mi egy uh, másik cégen keresztül, egy romániai uh, munka szolgáltató cégen keresztül kaptuk eztet. Olyan nagy választék nem igazán volt. Is meg, hogy, hogy mi is az a munka amit most, amit csináltok amit belekezdtetek e, igen, hát a Mr. Softy fagyis autók fogunk vezetni és árulni ezt a fagyit a nyár folyamán és körbefurikázzuk a környéket, meg lesz mindenkinek a saját munka területe és ezen próbálkozunk pénzt szerezni Zoltán, valami hozzáadni való? Sok hozzáfűzni való? Ehhez nincs. Mindent volt a Oké, nekem még mindig van kérdésem. Most ez a Mr. softi és a fagyi árulás, ez előreláthatólag, ha minden jól megy, akkor az otthoni fizetésetekhez képest mennyiben fog nektek többet hozni a konyhára? Hát minden esetre anyagilag jobban megér, mert talán 3-4 azt a pénzt egy hónap alatt, és kontrakt szerint a végén, tehát a szezon végén árulás függvényében kapottunk egy bónuszt, ami... Hát azt majd meglássuk, hogy mennyire biztos, vagy mennyire nem. De viszont szakmailag, ha bár nem is fejlődünk annyira, mert nem szakmában van, de viszont, mint személy, mint egyéniség, úgy gondolom, hogy egy elég -e jó előrelépés lesz számunkra. Honvágyatok van? Még nem érkezett el a Honvágynak az ideje. A Istenek, minden nap tudunk beszélni a családdal, az internet segítségével. Még azt mondom, hogy ráér a Honvágy, A más különböző. én Csíkszradában voltam, ami 500 kilométer, Nagy Károlytó, négy hal, jártam hozzá. Még van idő Honvágyig. És uh, voltatok-e valamelyik magyar közösségben az elmúlt tíz napban? Hát igen, örömünkre szolgált, hogy uh... E lehetőségünk volt uh, Trentonban is ellátogatni a református egyházhoz, és New Brunswickben is most már jártunk. Ez nagyon nagy örömöt és uh, lendületet ad a számunkra. És uh, mi a terv mondjuk egy év távlatában? Ha minden jól megy, hol látjátok magatokat? Hát minden esetre befejeztük a, a szerződésünket a, a Mr. Softy ice cream autókkal és céggel, és esetleg lehetőség nyílt arra, hogy érvényben léptettük a diplománkat, és esetleg gyakornoki vagy valamiféleképpen egy munkat szereztünk a szakmai területünket. Amit... Szeretnétek azért magyar vonalon valami kapcsolatot tartani, az itteni magyar közösséggel? Hát magyarok vagyunk, hagyan tartjuk magunkat, és egy, egy közösséget kéne képezzünk. egymás segítsük, így volna szép, és így volna jó is helyes. Köszönöm nektek a és sok sikert! Köszönöm köszönjük! Köszönöm Kedves hallgatóink, az adás folytatódik egy újabb duettel, amelyben Szekeres Adrient és Gáspár Lászlót hallhatják a dal címe Kikötők. Kedves hallgatóink, szeretném, meg szeretném önökkel osztani azt, hogy amikor utoljára Magyarországon jártam múlt év októberében, akkor észrevettem, hogy egyre többen, egyre több helyen fizetnek bankkártyával, viszont több ismerősem is idegenkedett ettől. A következő felvételen néhány honfitársunk szólal meg a bankkártyák használatáról. A, arról alkotott véleményükről, amit uh, megosztanak velünk. Hallgassák szeretetem! Láttuk, hogy bankártyával fizetett. Miért szereti jobban ezt a fizetőeszközt? Nagyorsabb, könnyebb, mint pénzt számolgatni, meg magammal hurcolni, meg minden. Szóval minden szempontból jobb. Ezt szokott a bankártyával fizettem. Miért nem? Nem tudom. Valahogy nem tudok hozzászokni ehhez. A... Lehet, hogy öreg vagyok már hozzá. A bankártyáról úgy húzzák le a pénzt, és nem nagyon figyelnek arra, jobban be lehet osztani talán akkor, amikor az ember készpénzzel fizet. Jelenleg a vásárlók mindegy 30-40 a használja ki a bankártyás fizetés lehetőségét, amelyet az elmúlt években minden egységünkben elterjesztettünk, hiszen ez a vevőkért folytatott versenyben is egy nagyon komoly ért, hogyha készpénzkímélő fizetési formát is választhatnak. Az fontos megjegyezni, hogy jelenleg a kereskedők számára nagyobb költséget jelent a bankártyás. Fizetés lehetőségének megteremtése A készpénzes fizetés után Nyilván össze kell számolni A pénzeket, illetve el is kell szállítani Még így is egy pár százalékkal Kifizetődőbb, tehát olcsóbb Nekünk a készpénzes fizetés Szokott-e bankártyával fizetni? Nem nem. Ilyen megfontolásból nem? É, valószínű, ez már egy ilyen régi megszokás, hogy az embert fizet pénzzel. A lányaim azok mind bankkártyával fizetnek, szerintem az az ifjúság. Jobban szeretjük a készpénzes fizetést, mert a kártyagéppel néha vannak gondok, hogyha nincsen vonal, vagy nem tudnak kártyával fizetni, ugyebár az emberek, nincsen náluk készpénz, és akkor ilyenkor elég nagy problémát okoz. Utálom. Ha pénztárnál állok, és két bankkártyás van, akkor mindig las. A csekeket hogy fizeted? Hát a csekeket azt készpénzel. készpénzzel, bankkártyával, meg inkább csak vásárlásnál. Nem szoktam bankkártyával fizetni, nem szeretem. A csekeket poslán szoktam befizetni, és bankkártyával, hát utalásokat szoktunk végrehajtani, vagy szoktam személy szerint is. Ha a bankkártyával fizetek, akkor arról ugye levonnak kezelési költséget. És akkor a hány befizetek, annyi vannak. És azt gondolom, hogy az emberek ezért nem térnek át annyira bankkártya használatára. Kedves hallgatóink, újabb duett következik. Ezúttal egy... Ezt én szeretném küldeni néhány barátomnak a Magyar Református Egyháztól, név szerint a Borbás Laci bácsinak és Gáspár Gyuri bácsinak, akik mindig hiányolják, hogy a programban kevés a magyar nóta. Remélem ezzel egy picit kiengeztelnek majd a következő felvétellel. Én a programok ismertetéséhez. Um, tulajdonképpen nem sok program van, amit így áprilisban még uh, hirdetni tudok önöknek. Uh, kezdeném talán az, az magyar, amerikai-magyar klubbal Woodbridge-en, New Jersey-ben, akik mindenkit szeretettel várnak, hívnak és várnak a megrendezésre kerülő tavaszi bárra, ami április 30-án lesz, vacsorával természetesen. A vacsora 7 óra 30-kor kezdődik. Um, lesz természetesen élő zene, amit a horvát duó szolgáltat. Um, helyfoglalásért lehet hívni több telefonszámot, elsősorban a klubnak a közvetlen telefonszámát, ami 732 634 9687 azután Herceg Máriának a telefonszámát is megadták nekem, amely 732, 887 -98 90. A Magyar-Amerikai Alapítvány Gála Estére is sor áprilisban, április 30-án, szombaton este 6 óra 30-kor. Ez a 48. alkalommal kerül megrendezésre, ez a jótékonysági bál, ami a Hyatt Hotelben lesz, New Brunswickban. További információért az alapítványt lehet hívni 732-846-577 a telefonszámuk. Megismétlem, 732 846 5777 Azután egy újabb tavaszi bál ez Nyubranszvikon a Magyar Klubban lesz május 7-én tehát már nem áprilisban, hanem május 7-én. Sajnos a több információval még nem rendelkezünk, de valószínű, hogy a következő programban egy hét múlva Sohár István már fog tudni többet mondani önöknek erről. Most pedig egy újabb zeneszám következik a Piramis együttestől, amelyben Galai Péter és Révés Sándor duóját hallhatjuk. A dal címe Sáj fel magasra. Zene és én most hallgassunk egy pár perc humort, uh, valószínű, hogy nem fogjuk tudni végighallgatni, le fog kell, majd vegyem a hangot, de próbáljunk meg egy pár percet belőle Külhalmi Zoltánt hallgassák, szeretettel. Amikor én külföldre jutottam, én először a kötelező körökön voltam, én voltam a genzendorfi Safari Parkban, talán ott tudjuk így, voltak fajtól függően állatok, amik vagy megralmozták az buszt, vagy elmenekültek előre, ez főleg így a bevásárló turizmusról szólt, tehát én először kiküldtem a szüleimet bécsbe, a ért és hazajöttek egy olyan fülhallgatós rádióval, ami hát nem ugyanaz. És akkor a volt, hogy utcán csak farsang idényt tudtam megjelenni benne. Bent a panelnak le volt így csak a fűtésre tudtam csak a kosut rádiót hallgatni. Voltam cseszlovákiában, akkor még így hívták ott, helyi magyar fordításban láttam a Herr című műzikert. Az a címe Hajzat. Láttam egy mozi plakáton kiírva a Demi moore úgy, hogy Bruce Willisola. Azért úr, mert most már Eston Kacseróval is, azért azt minden DVD-boríton átmakarni az nagyon kemény feladat. Na most innen volt borasztó áttörés, hogy el tudtam jutni Velencébe. Annyi volt benne a pozitívum, hogy nem ez a Velence-Velence fürdő gárdony, hanem a másik. És hát mindezt Badár Sándorra volt súlyosvítva. Akivel mi egy városba születtünk, tehát mondhatni, hogy földrajzi és nőgyógyászati kérdések kapcsolnak össze bennünket. Voltam vele együtt felépni, kérdezték maga az a külhalmi, mert a művész úr már itt van. Úgyhogy azóta így lépünk, hogy a művész úr meg a srác. <tos> <tos> és hát én egy sérüléssel indultam neki az útnak, mert előző este kerestem a szemüvegem. Amire azt kell tudni, én sose láttam még a szemüvegemben, hát vagy rajtam van, és nem látom, vagy nincs rajtam, és nem látom, ez a két lehetőség van. És ráadásul nekem leveszik a szemüvegem, én bármikor, bármilyen helyzetben elalszom, mert annyi diópia, hogy az olyan nem bírja feldolgozni, és lekapcsol, hogy... Lényegében azt mondja, ez már megint összehívott valami, hogy reggel ránézek. Hát, hát éppen ezért nagyon gyorsan kellett megkerestem a szemüvegem, így nézett centiről, nézett centiről tapogattam végig a lakást. Egy pontot logojzáltam, ahol biztos nincs, rátérdeltem, az volt az. nem akartam a gyereket föléveszteni, és mint a Tom és Jerry Rajszegény átment egy másik helyiségbe üvölteni. Ott én orvizottam, toporzékoltam, és hát nem kalkuláltam be, hogy ott már metlahi burkat van, nem szőnyek padló. És kiment a bokám egészen egyszerűen. Ez egy viszonylag speciális sérülés, tehát nehéz elmagyarázni éjszaka a János kórházba, de megértették, mert az volt az áró jelentésemre, hogy otthonában toppantott. Ez történt, ez történt. Én javasoltam, hogy adjanak egy botot, tehát hogy azért Velencében évcsők vannak, tehát hogy sok tévét elcsaltam, én már az évek alatt egy botra való csak összegyűlt, nem. Saját pénzem vettem meg 1817 forintért egy magyar botot. Kíványszorodtunk velencébe, hát azt kell tudni, hogy mi ott úgy szerettük az italt, ezt a feleségen figyeltem meg, hogy az én családom az alkoholistákat nem hívják alkoholistának, mert úgy hát nehéz előge megkülönböztetni. Kedves hallgatóink, hallhattuk. Kőhalmi Zoltánt, amint kacagásra késztette a hallgatóságot, és most pedig következzék egy újabb duett, ezúttal a Nauton Familiától a Bye Bye Kedvesem című szám. Az mégis csak film. hogy szerette az italt. Hát... Van, aki nagyon szerette, ő már nem él. Én, Én csak most kezen megkedvően, hogy el tudjunk valahogy helyezni. Na most ott mi szerettük az italt, tehát ő első Hallgatóink. lassan elérkeztünk a műsor végéhez. Utólagos elnézést kérek a technikai hibáért. Bevallom, nehéz megszabadulni ezektől a humoristáktól. Így, tehát bocsánatot kérek, hogy kőhal miatt vissza a Neoton helyet. Most még van egy pár percünk, szóval gondoltam, hogy összeszedem a hétvége sporteseményeit, és utána következik majd a szokásos búcsúzás. Szóval a labdarúgó NB1-jel kezdem, labdarúgás a legfontosabb Magyarországon. Az NB1 23. fordulójában a Fradi Vasas mérkőzésre került sor pénteken, ahol a meglepetésre a Vasas a Ferencváros otthonában nyert 1-0-ra. Azután szombaton Szolnok Újpest 1-0, Debrecen Siófok 2-3, Zalaegerszeg Győr 1-1, Kaposvár MTK 2-1, Pápa Honvéd 0-1, Paks Kecskemét 2-0, Haladás Videoton 2-0. Azután folytassuk kézilabdával. A Ferencváros női csapata bejutott a keg döntőjébe, vagyis a Kupa Csapatok Európa kupája döntőjébe. Az elődöntő visszavágóján ugyan 29-27-re kikapott hazai pályán a francia mectől, ám összesítésben két góllal így is jobbnak bizonyult. Azután beszámolhatok újra Overdose győzelméről. Remek győzelmet aratott 16. versenyén Overdose, a magyar csodaló a németországi Hoppengartenben rendezett 1000 méteres versenyen remek rajtot követően végig az élen futva nyert. Azután a friss jégkoronghír, hír a Budapesten zajló divízió 1-es jégkorong világbajnokságon nagyszerű győzelemmel kezdett a magyar válogatott Legjobbjaink az első harmad végén bedarálták Hollandiát, onnantól kezdve pedig az ő akaratuk szerint alakultak a dolgok. A vége 7-3 lett. A feljutásért legnagyobb riválisunknak tartott Olaszország közben a torna nyitó mérkőzésén hatalmas mezőnyfölényben, de szenvedve nyert 0 úrra a tavaly még harmadosztályban vitézkedő Spanyolország ellen. Hétfőn, amieink a vasárnap szabadnapos Dél-Korea ellenlépnek égre. Nos, elérkezett az idő, hogy búcsúzzak, jövő héten Sohár István várja önöket ugyanitt, ugyanekkor, és ke szeretnék kívánni boldog húsvétot mindenkinek. A záró szám pedig Dolly, és Dollyról is Fenyő Miklós, a szemed ugye csillog még. Is it? multimillionaire after